energia energia behar izaten dugu mugitzeko, gure gorputza mugitzeko eta gizarte honetan e, gauza asko egiteko energia behar dugu. Energia beste gauza guztiak bezala sortu daiteke modu e, jasangarrian, sortu daiteke modu suntzigarrian eta bueno, enpresa atletik ere izan daiteke bueno, ba kapitalismo ucha eta eta basakeria utza. Baina gauza Guztietan ez dakit, baina gauza askorekin bezala, bada jende bat e, energiaren arloan, ba, buruari bueltak eman eta saiatzen ari dena ba, beste eredu bat e, martxan jartzen. Eta oietako bat da Goiener, ez da? Guk e, badakigu zer den Goienerri, izan ere bilburian e, Goienerreko parte gara, edo ez gara, baina Goienerrek e, zer, zer egiten duen eta zehazki aurainazken egunetan e, atera duen autokonsume aukerari buruz itseiteko, ba, ekarri dugu, norreta, goienerreko kide bat. E, jokin Kastainoz, bera goienerreko kidea dugu, eta bera arlo honetan oso jantzia dago, berak bera gazalduko digu ezta jokin, neungietorri. Karegasko, bai, zailatuko, gara, iabintzate, zuzerra saltzeko kapaz garen. Bueno, kontua da, e, aurreko batean egin genuen telefoniaz, badago ortelefonia arloan ba beste alternatibarik, eh, aipatu genuen izarko eta auki genuen hemen izarkomeko jendea, eta energiaren arloan ere badago alternatiba, kooperatibo bat euskalduna, eh, zer dago da Goiener zehazkin? Goiener proiektu erriko iban da, irabazteaz mori gabeko kooperatiba sortutakoa. Ba. Eta irabaziazmo ezak gara matza, era konpartitu eta kolektiboan erabakiak hartzeko eh, guneak sortzera. Gobernantzaldetik horrela ibiltzen gara. Gaur egun goiener, goiener esekop baino gehiago da, gaur egun Goiener taldezat daukagu gure burua. Bertan Goiener esekop edo kooperatiba sosietatea, sendezagun, merkatura zalea dena, energia saldu eta erosi dezakene kooperatiba. E, kooperatiba erritarra, esan duan moduan. Gero dago, e, elkartea, gure bolondrezgoari babesa ematen dion elkartea. Goiener proiektuaren dibulgatzailean nagusi direnak. Eta gero, Nafarkop Energia, e, iniziatiba e, ciudadanako, zera, e, beste kooperatiba bat. Nafarroako lurrein Eta Nafarkop bera da sorkuntza proiektuen garapenerako expressuki sortutako kooperatiba. Hmm. Baina goiener, ideia bat egiteko, goiener ez da nolabait central bat duen enpresa eh, bat, bueno, aregutxiago central nuklear bat, edo erregai fosilak erretzen dituena. Eh, merkatuaren eh, arlo horretan badira nolait hiru arlo nagusi eta sorkuntza bai, banaketa eta merkat merkaturatza hor merkatu elektrikoak eh, lehenez dutesan baina bueno, gune horren merkaturatzen duen energia guztia une konberdistagarria eta ziurtatua da, da eh, bere garantia guztiekin eh, merkatu elektrikoan 4 4 han kadola be daude sorkuntza eh, transportea distribuzioa banaketa eta eta merkaturazioa mm -hmm. Hor duan, e, zorkuntza eta merkaturatzea dira liberalizatuta dauden biankak beste biak, e, monopolioak edo ligopolioan e, esku daude bai? mm -hmm. e, Esan desagun, garraioa Rez Eletrica de Espainiaren adela e, Bete-betean, horre ez dago beste operadorerik Banatzaileetan gehien bat mm -hmm. bost dauden agusiki Bostoiek Unión Fenosa Iberdrol la Endesa Viesco gaur egun Repsol eta EDP dira nagusiki estatu osoan, naiz gero Euskal Herrian eta bestelako herrietan ere badauden bestelako eh, banatzaile herri eh, er, banatzaileak, bai mm -hmm. oñatin oñargi dagoen bezala edo Tolosantolarri, bada banatzailea mm, udal empresa eh, dena, bai? Au interesantea da, baina eh, orokorrean esan dezagun jendeak ideia bat egiteko E, Euskal Herri hegoalde honetan, e, Iberdrola da be, banatzailea, ezta, da Iberdrola eta kasu horrekoen arabera banatzen bai, dira, bai, bai. E, geografikoki banatzen dira eta kasu honetan esan diosun moduan geografikoki Euskal, Euskal Herrian e, nagusi e, Iberdrola da eta bera da sarearen eh erantzule eta jabea. Mm -hmm. Orduan jendeak agian, bueno, ni dut hor prebentzioren bat, ni ni saiatu naiz argitzen holako gausak esaten dizkiatenean edo baina claro, Iberdrola ti que kentzen ba naiz, eh ya nor que se urtatzen ditu e, ja, dit, e su ministroa. Su ministroa ornikuntza, e, Goienerrekin merkaturatzaile honekin eh kontratua egin arren, iberdolaren ardura izatea jarraitzen. jarraitzen. du izaten e, kasu horretan iberdolaren abai. Eta bera banatzailea denez, babadu e, be, be, be, beharra... Behar, behar, baina bere merkatu elektrikoak againtzen duen bezala, banatzaileak baditu e, behar, bete behar batzuk, mm -hmm. eta merkatura beste batzuk. Mm Horreguan, -hmm. e, inoiz, e, merkatura tzaileez aldatzen baldima gara, gaur egun iberdolakin baldima gaude, edo EDP dodena elakarekin, mm -hmm. aldatzen baldima gara e, beste merkatura tzaileako jenerra duen mm -hmm. aldatu eskero, beherme osoa daukagu inoiz ez dela, eteterik egon gozarean beti ere ez bada zarean mm -hmm. e, matxurak ematen badira ez ordan, zentu horretan da telefonia aldaketa bat bezala gaur joigon zaude bihar telefonikan eta etzi bodafonen eduzkaltelen ordan, zarea berdina da zarean entzula beste, beste, beste agente bat da ez baina, horako bueno, inertziak eta topatzen Nua, normal, atirak eroztagutxiago eletrizitatea beti e, Beti ulertu izan dugu, ba, uno, eh, jakintzuen kontua dela bakarrik, eta gu hemen bakarrik gaudela pagatzeko, ezta. Mm -hmm. Eta goinerren erren esentzian hori dago, empoderamendua eh, bere ganatu behar duela gizarteak, eta, eta mm -hmm. hortaragoaz. Eta hortaragoa, zorkuntzaren arloan ere, ze eh? guenarezan dugu merkaturatzaile utxake izateko ezinetela sortu, eh? eta hori dela zuen elburuazta, zorkuntzan sartu zarete, A aldu zuen, eh, aldu, alditu zuen lekuetatik, ez da? Bai, berez, goiener 2000 eta ma sortuzten, sortutako iniziatiba da. 2012an Justo Rajoyek gobernua hartu zuenean, e, lege aldatu zuen eta eguzkiaren zerga esarri zuen orduan eta horrek atzera bota zuen Goienerren lenda biziko asmoa sorkuntza proiektuak bidiratzea zela eta erabaki genuen merkatuaren ea, beste arlo liberalizatuan e, ekitea merkaturatzailerekin hasi ginen 2013an hasi ginen e, masa sozialaren e, hunditzearekin Hasiko ginen 2008an, ba, berrogei eta marri bazkide kontzumitzailerrekin, eta egun ba, maika mila saspire uninguruan ibileko gara, kontzumitzaila e, bazkide direnak. Eta nolak berristagarriak diren gainera, ba, oienerrek e, baratzen, dut, e, saltzen dituen bakarrak, berristagarrien sorkuntzan e, buru beharri zaudete? Bai 2008an, Nafarkop Kooperatiba jarrizen martxan, sorkuntza proiektu zehatzekin, En biñetatasortian horre eginduguna izanda, eh, bauskide, Nafarkopeko bazkiden bitartez finantziazio iturriak biltatzea, crowdfunding mm -hmm. antzeko bat baina diru itzulerarekin, noski. Eta horre egiten duguna da, eh, proiektuakoitzeko leio bat zabaltzen dugu. Eta leio horri aportazioekin eh, alzaizkio, beti ere, e, proiektuak eskatzen duen kapitalaren uneko bia baino gehiago ezin ez da e, jarri. Zerbateke ezin du kopatuolan bere gain oh, hartu hainbeste. Azkenian helburu e, kooperatibo batean batekin egiten baldimada ta kooperatibizatuan e, erabakiguneak ezin dira izan oso pertsonal gutxirena baizik eta peligrosota gehiagorena, ez. Orduan horregatik mugatzen dugu finantziazio e, aportazio hioek egiteko edo erpeno hioek egiteko muga bat eta muga e, izaten da diruaren balore ofiziala eta horren arabera mugatzen dugu dueneko bira arte. Egun oh. mila euro jarri behar badira, ba, horren eguneko bia, baino ezin da jarri, persona, edo Personako. entitate jurideko uh -huh. vale? Eta horren, ma ma maiz guzu adibideren bat, adibidez, eh? lehioa esaten zuu bat, denbora tarte bat? Baina, horrean ba, marruan... dugu proiektu bat, bineka masortzen dugu, bineka masortzen dugu, bineka masortzen dugu, bineka izan zen bineka masortzen dugu eh erroniko ernonikofagoillaga uzoko zentra liberalelektrika eta IMR iparraldeko energiako kooperatiba txikiare laguntzeko finantziazio bidez eta horre eskatu ziren ustu hartzen se bolumen ze eskatu zen ia txibatoak zer dion baina hor salduenuen leiho bat e, ekarpenak egin alizateko eta Eta hor egin genuena izan zen eh leiho bi jasotzea eh diru kopuru bat. Behardan kopurua bete, bete arte eta mm -hmm. bain beteta, ba, bueno, beste helburu batzuen mila eta sortu, sortatu zitzaigun, beste aukera bat oinatik hor jausien eh oinateko hor jausiak eh Uneko Larrota da bazen, eh udal enpresaren jabe jabegoa zen Uneko Amarra eh energiaren euskalakundearena berena eta e, udalak investizioak eskatzen situenez eta instalazioak ere behar zuten ez e, injekzio, kapital injekzio bat udalak bere uneko 10 bat e, lizitatu zuen uneko 10 hori guk genuen eta berriz lehiatu bat zabaldu genuen oinatiko hor jausitan parte hartzeko e, bueno ba, akzioen uneko 10 rarekin orduan hor, dan, hor e, erakunde publiko pribatu bat dela esan dezakegu zentsu batean hor e, ba, bueno, hiru agente gaudelako uneko 80 oinatiko udala Hinoikomarrean e, Euskal, e, Euskal Energiaren Agentzia Ebe eta eta gu, orduan hor e, ba, bueno, parte hartzen dugu da, Bi lehioak ziren lau hilabete erdian eta sortziro mila euro jaso benituen gure bazkietzatik mm Horren -hmm. ere bagoaz, bagoe prestatzen bestelako e, proiektu bat nahi duguna hotxailan zabaltzea eta da beste irugarren leio bat zabaltzea bimienta hogeiko hotxailan e ikastetxe batzuetan, bost ikastetxeetan konkretuki Euskal, Euskal Herri osoan, bi Nafarroan bat, e, araban bat e, parkatuen Bizkaian eta beste bat Gipuzkoan eta hora e, instalatuko dugu egingo duguna sorkuntza proiektu bat zorre dimentsionatua. Autokonsumoa eta sorkuntza izango dena bere sorkuntza proiektua direna, baina ikastetxe hauek onura izango dute mm -hmm. eh teliatua e, alde horre ba, autokonsumitot lezu dute horren truke horren truke autoietan sortuko den energiak beraiek or... gastatuko dutena baino gehiago direlako hori izango dute eurek e, e, inolako investizio hori egin gabe. Kilowatio tan bueno, or, kilo watio tan baina bai bai horre bai horre eskolek daukaten alder da gehien energia fotovoltaiko gehien sortzen den garaetan itxita daudela, porretan daudelako mm -hmm. Ordan, hori soberakin energitiko guzti hori goienerren geraltzen delako eta, mm hori -hmm. litzateke goienerrek merkatuan erosi beharko luken e, energia bat, azkenean energia kilometro zero ez attendena. Claro, se hay patu du, ba, patu du zolen e, hidroeléctrica. Hor badago de central txiki batzuk herrietan e, eta hor bai. era egitena izabete, baina baita ere, e, orain egunotan eta ilabete hauetan e, asko hitz egiten da fotovoltaiko ari buruz, ezta. Izan ere pasaden urtean, ba bueno, e, no labait E, Espainiako Espainia e, ba, gento zen e, Mariano Rajoyren garaiko ba zuke duzu e, e, e eta euskeari zerga ta traba eh eta burokratiko hoietatik eta badirudio bueno ya, e, Europa sakatzen ari dela mundu osoa sakatzen ari dela Gretatun ber sakatzen ari da hainbeste jende sakatzen ari da eta badirudio dirudio, bueno, ba bide horretan eh ba, e, Adibidez, harestasuna jarri Jarry Dituela, Espainiako Gobernuak pasaden urtean dekretu bidez. Dekretu horretan, eh, nolabait errastu egin zen eh, eh, sorkuntza autokonsumo fotovoltaikoaren eh, gainesta, azaldu pizka bat nola izaten da. No bueno, es bakarrik, segurta da fotovoltaika momentu honetan, eh, teknologiari merkeena dela eta laginkorrena mm. sentzu horretan, ez. Eh, ba bai, bueno, historia normativo pizkat eh, eginez gero, E, 2008-etik gatoz e, errega dekretu beratzi dut 2008-etik gauza asko mejoratzen direnak teknikoki aurreko de, dekretutik baina horre lehen e, aipatu den eguzkiari zerga esartzen dio joiren gobernuak mm -hmm eta eh 2018ko urrira arte egon gara horrekin eta bueno, praktikamente 2019 irarte egon gara horrekin. 2018ko urrian eh e, lege dekretu bat sortu zen, eh 15 2018 erredekretua, derogatzen duena aurreko aurreko dekretua, kentzen du e, guzkiari kentzen dio e, guzkiari zerga asuntuari eta eh bueno, modifikatzen ditu zenbait artikulu, ez. Eta horre iraunpen horretan e, 2019ko martxoan okertzen ez banaiz 254 2019 errelekritu ateratzen da non argi eta garbi apostu e, finkoa egiten den sorkuntza e, sakabanatuan. Alegiak hoyen errek beti esaten du sorkuntza e, alik eta modu lokalenean e, eman behar dela e, autokontsumitzeko ez bada nor bere etxean mentan nukleoka edo edo auzoka bada ere, ez. Uhum hori hori igertzen da azkenengo erredekretuan eta bueno, oso evoluzio importante zat edo garrantzitsuak jasotzen dugu bati bat eh ba, politikoek ere ikusten dutelako, ez. Ez. Ala be arrascondela. Se posible da, o guk e, ulertzeko fiskat, eh, elektroiak hor bidaiatzen dabiltza kabletan Baina posiblea da guk gure teillatuan ba, jartzen baditugu e, ba, panel batzuk demagun eta sortzen badugu elbi, e, energia bat guk konsumitzeaz gain soberak ina, nolabait sarean injektatu eta ondoko bizi hoiek e, horiek konsumitzeaz, da? Bai, horrein arte, olako lagunak ere bat zeuden beratziregun darren horretan e, 2008ko dekretuan e, Azkenean beti eh, soberakinen energetiko hori zareratu ezkero, zareari eh, oparitzen zenionako. Ezeko lako ez? Eze formularik, norbanako batek, energia hori eh, soberakinen energetiko horretaz baliatzeko. Horto da, azkenean goerreia egiten duena da, hori albidetu. Ez da eh, balantze neto bat, eh, Alemanian edo daukatena bezala baina, bueno... Eh, Zer asemeja esaten ba, e, da. izango litzateke, zuk e, gaztatzen duzuna, baina askoz gehiago, e, saregatuzkero, inyektatuzkero e, elektroraiakor sarean, jaso ingo zenukela. Gaur e, egun, bat, egun e, jasotzen da. E, Espainiar gobernuak egin da mugatu bugatu. Hmm. La konbentzazio sistema. Alegia, e, zuk egun kilobatio kontzumitzen maduzu zaretik. Eta zure instalazioak, e, lauren kilobatio gaiago sortu baldin baditu, kilobatiotan ari gara, eta hori ya, mm -hmm. ja, pues, eta hier baten izan diteke, eta esetxe bizitza arrun bate, baino gerta daiteke, E, orduan, zuretik eun, ki, eun kilobatio ordu hilabete noletan konsumitu baldin baituzu amabosentimoan kilobatio bakoitza, amaboste euro pagatzen dituzu, energiagatik gero mm -hmm. e, horri erantzibar salju impuestoa o sea, mm -hmm. elektrizetaren zerga, BESA eta barrez, mm -hmm. baina gordinean ari gara orduan, gordinean eun kilobatio batik amabosentimoan, amaboste euro pagatuko dituzu orduan, kompensasio sistemak esaten du amaboste uror arte, kompensatu dizut. faktura, energiaren atalean zero izan daiteke, baina sekula ere ez negatibo sin cuales sin basiko e, sortzaile bezala baina bai e, kenduko dizute eh topea C a 0 joarte no la bait su baina ez da pagatzen eh precio berean imaginate Es pagatzen da e, Hama bost sentimoan pagatzen diozu merkatura zailari, media, eh, boro bila jartzearen, beraz, bost sentimo, bo sentimoan eh, pagatuko dizo, konbentsatua izango da, zuren soberakinen energetik hori. Uh -huh. Ariketa egiteagatik gatik, eh? gaur egungo eh, goienerren kompentsazio perso aporataltuago dago, baina, bueno, iruileakago uh -huh. rebezioa daukanez, ba, no, ze uh -huh. asemeja esaten denaz. Ordan, bost sentimoa ditan den, esan dugun, ariketa hori jarraituz, Ehun kilobatio zaretik ama boste euro. Laureun kilobatioko soberakina energetikoa izan baldin badugu, bo sentimoan kilobatioa, iruneun kilobatioa arte, ama euro, bete arte, kompensatuak izango dira. Ta beste, ehun kilobatioak nora doaz? Sarera, baina noren, noren jabetza. Kasuenetan merkatura zailaren, hor da. Gohin bazkite kontsumitzailea baldin badak, kasu horretan lor dagoena, ehun kilobatio horiek, Ariz izkibamaten goienerri eta Ari da geratzen beratzen uh -huh. goiener uh -huh. Eta hori dira, eun kilobatio goienerren Merkatuan erosi beharko ez lituzkenak uh -huh. Beraz, be, goienerren Bazkide batek, bere e, Inversio almenarekin uh -huh. Baliatzen da Horregatik ere goienerrek konbentzatzen Dua pura dealtu dago Azkenean, uh -huh. ba, nola bait erehi, mm -hmm. bauno jabe gaitesen horretaz, eh? zure superekinen energetikoa kooperativan geratzen delako eta mm -hmm. zure 15 centimo hoiek agian mm horrelako -hmm. asko badaude merkatu daitezkelako. Mm -hmm. e, irakurri dut zerbait, bueno, ba, azken hilabeteotan oraindik e, oso eh sistema oso, sistemas bueno complicatua izango den asuntoa, ba oraindik hortartean daude eh comunidad autonoma, que eh, español goberno, red eléctrica española. Oraindik ez dagoela gustiz eh, martxan asuntua, baina zuek eh bueno, nolabide aurreratu egin sarete Eta ja jarri duzu emartzan eh, autokonsumo programa bat? Ez da? Bai, Bagu bueno, jarri dugu autokonsumo programa bat berez hau eh, gure jaiotzatik pendiente daukagun eh, arantzatua delako ez. Mm -hmm. eh, eta arantzasua da azkenean eh, nola oso normatibo den eh, merkatu batean mugitzen garen eta oso aldakorra izan dena, azken enbateak en ikusita, ba bueno, hau egon kortu arte, aparte erramienta diseinatzen ibili garela, azkenengoa urtean, gehien bat 2019an hortera dedikatu garelako, e, orain e, ematen dugun aukera da Nafarkopeko bazkidei e, ikerketa bat egiteko zerbitzua zabaldu dugula. Alegian, Nafarkopen ikerket, ikerketa egiteko, horrek ez du esan nahi guk ikiten dugunik instalazioa, guk gomendatzen dugu gure sarearen barne dauden instalatzaileekin aukera daukazuela. Uhum. E, instalazio hori aurrera eramatea eta gero gainuntzeko gestioak banatzailearen aurrean eta eta kontraktualki mm, etxeko e, etzeko hornidurarekin ere lotura guzti hori goienerrekin egite. Orduan hor bi eta hoiek lehen komentatu dituanak goiener merkaturatzaileak berdin jarraituko luke, identifikatu beharko du, baina prozesua e, guke iz, ulertzen dugu alderantziskoa dela, se identifikatu dituguelako ere merkatu honetan eh Instalatzailean merkatuan nola baiteko, e, abuso batzuk ere, ez? Uhum. Normalmente, instalatzailearentzako txako oso delako, eta zenbat okazko kontratatua horren beste instalatzen ditutu. Horren, nafarkopetik e, diseinatu dugun erreminta bat e, da, ordukako konsumoa aztertzen da, eta kasazio bat egiten da orduka zure telatuan sortu daiteken energiarekin. Uhum xaasi horrek esango digu amortizazioan ondik duan. eta zure potentzia <mimitra> <mimitra> zure instalatutako potentzia ideala zein litzateke es overdimension es gein instalateko gero amortizazioa luzatzen da <mimitra> gu beti esaten dugu ha, e, instalazio autokonsumoezko instalazio bat bere burua eh kubritu behar duela eta bakarrik e, autokonsumitzen duen energia kopuruarekin amortizatzeko kapasitate izan behar duela <mimitra> baina epe denbora de razonable batean instalagara luzerako da mm hau -hmm. ezin da ulertu tirulagunttzik gabe inol heberen lagun dirulaguntzari bare edo gobernuetatik jaso daiteke edo diputzioatetik jaso daitezke dirulaguntzik gabe ibiltzen gara median etxebiitza arrun batean hamabost ama zorzi urte bitarte, amortizatzeko. biziirahaupen bat daukatenean hogeitamar urtekoa. Da. horia promedioa. Bai, badaude asko kontsumitzen dutenak, lehenago amortizatzen dutenak. Badaude ere gerora eh, diru laguntza bidez hobetu dezaketenak, logikamente, diru laguntza goialdimausu. Orduan, en, e, instalazioaren presioa desente jaitsi da. Orduan, albidetzen horrek albitetzen du, azken urteotan merketu diele pilo bat eh, material horiek, ez Pa, panelak E 2008an 2008 bi ham dueltan ibiliko zen, eh posibial 6 euro kilowatio, 6 eh, euro batio bakoitza eta orain batiotik mm -hmm. e, eurotik gara e, bera daude. Bai, Mas bai, no, ez dakit, orain dela ama piko urte, ba so, batio sortzen dituen panel bat igual kostatzen zen mila euro eta gaur egun eh 163 beste eta bada, eta horrek ere albitetzen du, ez? Mm -hmm. Ordan gero dago zerbitzu e, hori konbentsazioiste nola nola garatzen den. Guk egin duguna da e, ba, bueno, e, uste dugu intelijzentzi askorrktu dugu eta gure bazkide direnei gomendatu komendio bat ordukako e, tarifi, oza, ordukako konsuma kontutan hartuta zein litzateken egokiena etxean instalatzeko esan, Mm -hmm. eta kalkulatu amortizazio bat bere konsumo iturren arabera mm -hmm. Gero ora konsumo gehiago baldin badauka, haukera ba, bueno, dukiko du izunean instalazioa ondizeko baina esortarako iru jarri, iru kilobatioa instalatu zuretxean bat eta erdirekin nahiko baldin badauka mm -hmm. mm -hmm. ba, izan daudin zati eh, bat nolabit konsumitzen duzunaren zati bat zureak zureak dira, ezkenean mm -hmm. gero kompensazioa nola eurotan ezin den zero baino gehiago geratu energiaren atala mm -hmm el férric alperrik da persona individual eh gehiago invertitzela behartu eh ez denean beharrezkoa. Ja. Eta, eta, bueno, e, hau e, oso aproposada, edo gehien bat zuzendu da dago, ba, gainean e, telatu bat eskura daukan edo persona batentzat entzat. E, ez, be, ez bakarrik, eh? Baina, baina berezik eta ideala izango litzateke zerri edo kubierta bat eukitzea ba, ba, egoaldera behiratak, bueno, eta orientazioak, aldala egoaldera behiratak, estela gaur egun daude sistemak, anklaje sistemak, e, plakak orientatu e, orientatzeko egoaldera ligeta obekien, mm -hmm. ez? Eta ez dago problemarik, baina kolektiboak ere existitzen dira ez? Mm -hmm. Bukatu nahi nuke aurrekoarekin konpensasio sistemarekin. Konpensasio sistem gu gu diseinatu dugu segin zango den e, konpensasioaren presioa momentu honetan, mm -hmm. baina banatzailearen esku gaude. Gaur egungo gure e, kontagailu inteligenteak e, domestikoan ari gara eta etxe mm -hmm. biztzen batean amabos kilobati hori artekoak guztiek irakurtzen dute energia bi zentut, bi norantzko kontsumitzen denean, nora, saltzen dena, sarrerako e, energia eta irterako energia. Guk injektatuko genukena, injektatuko genukena oso berakinetan. Mm -hmm. Datu hori behar dugugu gerora likidazioa egiteko. Mm -hmm. Likidazioa alegia kontsazio sistema e, garatzeko. Momentuz banazailak ez digute hori egiten, denbora tarte barrean barruan daudelako espero dugu otsaila e, martxora bitarte horia egotea agian lusatzen da gehiago. Ba, bueno, baina, bueno, gu zerbitu atera dugu, hori gomendatzeko. Ose, azkenean, norbanako batek jasotzen duenean, gure, doskatzen digunean guri, mm. e, nafarkopen bitartez egitoko azterketa bat, gerora, bilatu behar du, diruaz badauka, finantzaztioa. Finan, dirua baldin badu, bilatu behar du, mm -hmm. instalatzailea. E, Udalbaimena beharko du, instalatzeko, no, nahiz behar izan. Mm -hmm. Eta gero azkenean, basoaz, bi iru hilabetera, instalatu bitartez. Hor <coughs> ba bueno demoras flexible eta malgutasun hori e, bilatu dugu ba norberak bere buru antolatzeko eta esateko bitu martxoa pirilerako martxan maldin bada perfektu ze orain askenean mm -hmm. ma, e, jartzen martxan instalazio bat eguzki gutxien dagoen garaietan maldin da, bada itxaron hilabete bat gehiago edo bi eta gero mm -hmm. gainera normalmente, diru laguntzetara bideratzen da jendea orduan instalazioak beti egon behar dira kasuetan ebek diru laguntza kateratzen ditunean gustu du azerako ditula ere 2010an publikazio epetik aurrera instalatu berrelako. Mm -hmm. Azkenean itxaron behar da. Ah, vale, Valdín eta esdu urteu natural horretan balio indartu. Depende, eh? uh -huh. batzu, a uh ver, -huh. gober Nafarro gobernua paiu eh, uh baina azkenan dirua hartu dutenak agintzen du. Baina eh, eh, aipatu eh, du? duzu, diru laguntzak len aipatu du, amortizazio bat, eh, bueno, beresz ba duela e, merkeagoak direlako gaur egun nolako instalazioak eta bueno, pues, mekanismo hoieke, kompensazio mekanismo mm -hmm. hoieke ere lagunduko dute amortizatzen, baina diru laguntzak ere egon berko dira hor. Entzun ditu, gure agintariak, itz politak eta itz eh, handiak esaten, eh, ba, eh, sartu behar garela buru belarri ba, berrizta garrien zorkuntzan, kendu behar ditu la, eh fosil, eh e, dinosaurio zukoa erretzeari utzi behar diogula eta jarri ber garela eta horretarako dirutxo batzuk e, ipiniko dituztela pentsatzen dut baina niot, autokonsumo hauetarako ere ez bai, baina arte ez bai, bai, dira egon, ezta? Egon egon izan dira. Bai? Urtero daude. Mm. Urtero publikatzen dira. Ez para, e, bueno, atalka ateratzen ohi dituzte eta ba leioak aldatzeko azkenean efizientzia neurri bat da. Leioak aldatzeko diru hori daude. E, gazoil galdara bat kendu eta eta energia berristagarrien ordezko jartzeko ere ditu laguntza daude. Mm -hmm. Eta fotogoltaikarako egon izan dira eta ezper dugu jarraitzen dugu. Eta, ja, ja, bueno, hor sartu ergarra mundu administratibo bueno, burokeretik hortan. Bueno, nuk uste dut jarraituko dut, azkenean bultzatu behar da zelan edo da Eta, beste laguntza, bada, mm -hmm. e, badaude udalerri batzuk e, fotovoltaika edo berristagarriak ibiltzen dituen etxe hi, ibiren zerga morru mm -hmm. dutenak, adibidez. Right. Ba. No? Bilbo horen kasuan, badakigu ez dago, lakorik ez? La ez, eta gero gertatakigu, bilbo atean adibidez, igualde alde sarrean ezin instalaztea plaka-fazoboltaikoak mm -hmm. telatu batean, ma, bueno, ma, e, babesetako eukunea delako, oso, mm -hmm. babe, gune babestua delako arkitektonikoki, eta ez dutela usten bueno, horrelakoak gertatu zen, ez dakit mm -hmm. bilbo zehazki horrelakoa den, baina bai, gertada, gertada iteke. Eh. Bai, bai, bueno, baina, dut... resta zuna, bai, normalmente, domestikoetan, amagos kilobatio berako instalazioetan, e, proiektua, ez den behar, obra menor bezala kontsideratzen da eta horra zeta adibidez Frantziak salboguetzi ditu, autokonsumo instalazioak energia zerga ordaintzetik eh bueno badira lekuan Hai, hemen, lekuan hemen, badira compensación systemarekin denean onura hori da eh zaizun energia guzti hori autokonsumitzen duzun energia guzti hori pejetetik dagoela. Mm -hmm. Horma, bueno bueno bada se ikusiko dugu Bilboko udalak eh segitzen duen bu, Bilbon gaudelako eta Baina, bueno, azkenean, eh, badirudi zabaldu dela hor, merkatu interesgarri bat, nolabait esateko marrazo edo handientzat ere, bai, ez hor badaude inbertsio funtsak eta mm -hmm. entzuten da egunetik egunera, atzo bertan adibidez entzun genuen, araban ez dakize parke handi bat zabalduko dutela. No, zabaldu, Andalusian... mar martxan dago mm -hmm. abendutik. Ba, Andaluzian eta hortik ba, leku eguzkitzuagoak diren hoietan e, parke pilo bat zabaltzen e, ari diren inberzio funtsak eta entzuten da eremu e, e, ekonomikoan interesgarria dela inbertitzea horre, eh? horre. Bai, bueno, e, guk esaten dugula da nahikoa txurretzen dugula herri honetan bentsatuzko herrian e, lur e, Erabilpenarekin, hmm. eta uste dugun nahikoa telatu badaudela parke industrial guztietan nahi beste fotovoltaika jartzeko. Basoen biblia eta mazortziko ikerketa bat gazteizen esaten zuena, gazteizeko telatuak e, josiko balira placas, gazteiz independientea energetikoki izan daitekela bere euneko altu baten zuhortzen datua zein zanez. Hmm. Eta bueno, horrako gero egia da, hori garatu behar dela ez. E, baina gida da industriak bere pisua daukala eh eta hori hori igartzen da. Gu gustu dugu e, landa edo ere landatzeko edo ereiteko lurrak okupatzea fotovoltaikarekin edo eolikoekin e, ba bueno kontra jarria dela gure mm -hmm. gure proiektuarekin edo gure helburuarekin. Nur roiekia erabil okupatzea bueno, ipotekatzea izan den horri batean, ez da? Claro, zaskenean, orain akartu dan hori ekia proiektua, oso ondia, hau geitagaladu dira, baina igualinguruko telatuak okupatu ezkero mm -hmm. sortzi megabatio ora heldu gintezken. Mm -hmm. Eta beste horren beste bilatu benitzazke bestelako ere muetan ez? gukuzte dugu okupatuta dagoen lurra aliketa gehiene erabili berda eta autokuzumara Gure azalera optimizatu berda, ezta? Bai, bai, bai Bai, bai, ezke azkenean pasatzen bueno, duzu bilbotik eta bueno, bilbotik, gazteiztik, edo elbil. zeñerritatik eta ikusten duzu teileatuak eta epeztetzen bai, zu behiten Horre edo, onziteken tranquilazko horre pandari batzuk bai, onzitezke Edo, edo, edo. Aso, asortiko egean, ez? Asortiko no. egean daude, ez dakitzen bate pabiloi, ez dakitzen bate estalpe horrek, josi daitezkenak horrekin, eta gainera azortzea berak ematen dituen kanalei sartzeko aukerekin, ez. Mm -hmm. e, nik beti esatut personaliak azortzitik arago derribat badagoela ere. Eta gero, mm -hmm. da bueno, hori e, ere zaindu beharra dago. Mm -hmm. Zaka banatuta daude, da, gaindegiaren azkeneun azterketak bueno, datu desente politak atera ditu, esan ez, da, bueno, gure biztan leheriaren e, konzentrazioan diena, eguneko larau eta biti bueltan, iri guneetan dagoela eta goela, da? zer gertatzen dagoentzeko egin ez denez landatzen, ez denetzen eritzen, ez da guen ez ja nekazaritzarik apena, zingut guztanak mm -hmm. plakaz josi mm -hmm. ez dut uste hori bideragarria mm -hmm. denik ez hori Or ere bueno, Baina bat dira dibidez Bilbo bezalako iriak ez da, inbeste estalkia, inbeste parke, inbeste e, instalazioa adibidez udalarenak beranak e, direneak ez da, hoiek guztiak e, ikerketa bat egin eta plan baten arabera, pues, plan gintza batekin eta E, amortizazio taula batzuekin, pues, e, azkenean hori beteko balitzea e, behar den moduan e, plakaz, bai. bere ala izango geinateke neurrean dibatean, neurrian e, dutean, bai. autosuficienteak ba. udalaren... E, ba, ba udalerekin etan, seguro. Mm -hmm. Torralakoetan ere lanean ari gara, bestelako mm -hmm. udalerri txikiagoetan, ba, frontoia erabeli eta fronte, e, soporte egizera eta frontoitik helikatu udaletxea eta eskola eta medikoetxea. Mm -hmm. ba, hori egitea dago. Ikusi ditugu aurrekari batzuk e, zabateroren e, garaian, egon zan alako lehen olatu bat bezala edo bueno e, aurre ikusten zan e, e, bueno hori e, zala bidea berriz tagarriak baina alako baten etorri zan fum e, E, kolpean di adibidez, jende batzuen entzat inversio handiak egin zituztenak hemen ezote dagun gorain arrikua hori e, or, e, arriku e, hor rizskua a beti daude hau normatiboa guzkiari e, zerga eta berri otortzeko. Ber, Europak jasotzen du e, edozein Estatuk be nahi duena egin dezakela muga bater arte. Baina ez dugu guzte hori gartatuko denik. zappatroen garaian gertatu zenna izan zen bestelako inbersore batzuk... E, uste zutela eurek egindako edo, edo finantziatutako proiektuek primatuak izango zirela. Uhum. eta prima haien desagertu ziren. Hor e, geratu, garai batean e, fotovoltaika edo bueno, energia aberistagarriak indartzeko apostuak egon zela eta aparte merkatutik e, energia saltzeagatik e, zeukaten energia iturri hori do, likidezia hori horrez gain, hori erantzen zioten erantzen zioten instalatutako potentziarena berako prima batzuk. Hau da, erakargarriago eta amortizagarriagoak egitea instalazioak garai horretan egia da, ba, plaka kaskos gareztiago zirela eta horretan horretan. Horret. Uh -huh. Baina, bueno, eh, azkenean plaka hondiak undia, gaur egun finanzatzen dituzte, onurak dituzten noiek. Uh -huh. E lehen goa, arazurreko, ekiako, proiektuari zor hor hogeita lau megabatio daude, baina hogeita lau akturen artean, hogeita lau enpresa ondik hartu dute bere megabatioa eta bere buruari saltzen dio eta energiagat banatuagoa e, banatu zarera doana baina horietako e, partaide batek itunen hor sortzen den megabatio bako ditako. Mm, buruari erosten dio. Naiz ta enpresariziar bana negon eta instalazioa eh Miranda negon. E hor egiten dutena da erosketa finanzio, ose, operazio finantziero bat. O sea, hor ez dago autokonsumo fisikoa goziketa dauko mm -hmm. konsumo finantziero batean, honetan. Vale, osortzen dutena, osortzen dutena izeta mm, mm -hmm. lantegitik urrun sortu, baina beintsak. ikuspegi horrekin. Ikuspegi. Orduan, esan dezak esan dezakezu 2020a no dabait despega andiaren urtea izango dela Hai. fotovoltaikoaren alorreko ikuste dugu gaietza. Bai, egon gortzen ari da. La denata lifalak etorriko dira urrirako, eh mm horrego -hmm. e, nikuztuta bestelako programa txiki bat beharko dugula horri asaltzeko, horrek egarriko du aldaketa etxebizitzetan eta eta bueno, kontsumitzaile guzti honeen guztiengandikuko du, baina bai. Ta len e, igual e, geratu zaigu aprorate airean Autokonsumo eh, kolektiboen eh, aukera ez, uh -huh. lehen izan duzu bai, au gehiago dela baserri edo etxe individualentzako bai baina kolektiboen ere eh, egin daiteke proiektua dela. komunitateetan adibidez, ediz. Ediz. Mm -hmm. Demagun portal batean eh, hogei bizilagun eh, bakarela hor... Eh, kalkulatu daiteke, hogeiek ez badudu nahi, amabostek nahi bako balute, erabaki beharko dute juntan nola antolatu berduten, telatu bat egiteko, uh -huh. servizuan manko unak, asten zuara, garajeak eta barrak, fotovoltaikatik tiratzeko, eta gero norberak bere eh, repartoa egiteko, eh, instalazioaren, ez? Soberakin momentuko, soberakin egon, egon daitezke uh -huh. edo ez, hori mugatu daiteke, uh -huh. edo bestela dela, norberak bere etxean zer, zer, zer adekto konsumo ratioa, ekidezaken uh -huh. instalatutako potentziaren arabera. Uh -huh. Horrega, proekonplexuagoa da, baino, baino alda, alda. Beste, aspektu konplexu bat, ez dakite horren inguruan, e, zezer daukasoen e, buruan, da, Bilte giratzea, ezta, ze, klaro, energia Hai. elektrikoa momentuan sortzen da, momentuan konsumitzeko, ez? Baina, gero badaude modu batzuk, nola baite, energia hori, ba, bilte giratze moduko bat. Bai, ditu. guk beti esaten dugu, e, eta beti aldarrikatu du, zarea beradela e, bateriarik kaundiena, eta e, eragon korrena, eta eman korrena. Hala, zare ratu ezkero, gure zoberakin energetikoa gerora, beste onork sortuko du energia eolikoarekin, odenaklakoarekin, gu etxeratzen garenean energia horie izateko ez da. Uh -huh. Horregatik, zaretik, deskonektatzea, konektatua jarraitzea, e, beti guk esaten dugu, gomendagarria dela, e, bueno, konektatua jarraitzea. Ez. Bateriak, ba, bitu, litioa gatik daude dauden moduan Txilen, uh -huh. petrolea gatik daude dauden moduan Venezuelan, kasa gatik dauden moduan dauden e, orienten eta eta eta e, arabiar herrietan. Orduan guk uste dugu badaudela bestelako aukera batzuk. E, egia da, eh edo zer sortzea gaur egun eh kutsakurra izan daitekela Gaur egun plaka fotovoltaiko guztiak txinan sortzen dira. Eta horrek ere badauka kostu energetiko bat handikoa ekartzeko eta sortzeko. E, baina uste dugu, bueno, era eraguin korra izan daiteke lauri mm -hmm. egiteko, baina bateriek so, aparte bisira open mugatua daukatela momentu 10:32 urteko, osea bisira opena daukatela bateria daukate bestelako e, kontaminante batzuk euren barnean mm -hmm. eta guk, aber, badauk kasustika non antera dugun, demagun herri txiki batean, e, orain ezertzen gaude herri e, txiki bateko zera eta asmoa da fotovoltaika er, frontoian instalatzea bateria potolo bat Bueno, majo bat, mm -hmm. instalatzea frontearen inguruan eta gero bateria horratatik hornitzea eh, gaueko gaueko argiteria. Ze garazkin les farola que se cintira bai, les farola que se cintira, baina farolak bai. oste dago bai. bateria txikia. Mm -hmm. Eh ekuskerekin kargatzen da egunean zehar eta gauez deskarga bat dauka. Mm -hmm. Ba ere tamaina hondiago batean egita dago eta mm -hmm. risku gutxia gorekin. Hortan, bueno, mm haukerak, -hmm. bai... Hora dago izperintzein desgarri bat, sakanako herri txiki batean, ezta? Hor bai, egunez or... sortzen den energia, bateriak asonetan ura da, ezta? Nola da hori? Hor bai, eh, duguna bateria bat, eh, eta izan beharren litiozkoa, urazkoa da. Hor eh, lizarragan da, eh, sakanan, Eta horren guk egin dugu kudeak eta administratibo eta teknikoa, eh? baina gerora horra eta eta zuten. Horre daukatena da, meni inguruan, lizarra arantzako bidean, deposito zarra hundi batzekoen, berreun mila litro ingurukua, bat egin dute deposito horrena hilerriaren parean, e, ba ez tekizen, metrorako baltu eran, eta turbina bat jarri dute, behan. Horrean, gauez, goiko ura askazten dute, turbinatzen dute, e, zera? narri tripubliko arnitzeko nahikoa dute horrekin eta goizean zehar eguzkiarekin egiten dutena da beko depositotik goiko depositura uraigo. Berriro urr hori egunean Ur, ja, e, jaitsiz energia sortu den urr hori metatzen dute bean eta egunez berriro bihurtzen dute gora. Bihurtzen dute gora ura guzkin uh -huh. darrez uh -huh. e, bomba, jo e, bomba baten bitartez zen. Uh -huh botatzen dute uragora, eta bero, askatzen dute uragoian, eta turbinatzen dabeen, eta turbinatik ornitzen da e, argiteri publikoa. Oso proeitu polita da, eta hori izan da, bi teknologia ezberdinekin ornitutako e, puntu bakarra eta lehena e, Espainiarra Estatuan, eta Bai, oso oso posik, oso interesgarria jokin ba, eh, azkenean, azkenean anima, eh, amaitzeko animatuko dugu jendea GOENR era pasatzeko. GOENR era pasatzeak ez du inolako eh, desavantallari que eh, ez taite ez zaizu energia eten eingo. Pues. Jarraituko duzu zure Iberdrolako kontagailuarekin, baina Zati bat, behintzat, goienerren eskuetara pasatuko da? Hor behar mazten dena, zuretzako erosten duen energia, merkatuan den, ehunekon bermatua berrematua, erosten duela jakitzen duzula. Ehunekon berristagarria izango da energiori, eta ez dakiko askoz merkeago den, baina gareztiago behintzat ez duzu. Merkatu den gau da. Esan gelentzake amarren artean, lehenengo amarren artean gaudela gora beratzua izan daiteke, guazkenean irebaziaz mori gabeko e, kooperatiba bat izan da ezin dugu ez oso garesti saldu e, erosi baino irebazia ditugelako eta horrekin ere mm -hmm. ba, bueno, ez, nintu problema baina hori ere arazo bat izan daitekelako eta alde lantzizkoa e, merka saltzen badugu eta garesti erosi galertan sartzen gara eta hori kapital zuzalaren kontradua hori beti gaude iruilerik behin e, presion errebezio bat egiten egin handi batean hori ekiditzeko ekiditzeko, gehiegi egi kargatzeago, gehi -egi... Putza, e, ja. hori eta eta gerota Con... gehiago da e, bai. agidea jente apapuntatzen zein bat e bazkide da, zein bat ba, bezero eta bazkide e... zein bezeroa e... bazkide da, ere, klaro bai, hau, konsumo kooperatioa bat izan da e... ba, bueno, hori konsumitzeko bazkide izan behar da uh -huh. orduan e... momentu honetan lamaika mila eta piko, horrein zango izut, baina... Ba, eguno, urte, e, doi, hilerik e, hilera, e, well, gasterik gastera... Hamaika mila da. lauren bazki de inguru gara, eta kudatzen dituko hama mila eta kontratu inguru. Oso, bai. no. eta, orain, Bueno, apurka-apurka, ba, ez? Horrein no, e, bai. dikeratzen da, Euskal Herrian, e, jende asko, asko, asko. konbentzitzeko, bai, bai. zain dut, jende asko badala pues eh, cooperativa en aldecoa dabilena eta nahiz eta ez ibili batean ba ikuspegi horrekin bat egiten duena baina bueno len izan dugu eztar reticencia hoye edo inercia batzuk dira. bai eta normala da es. o sea retizentziak batetik eta beste batzutan e, nagia izaten da. Bai. Mm -hmm. e, azkenean, etxera sartu eta interruptoria jo, eta argia pizten da. Hori geratzen da, zure prioritateen amargarren, amausgarren e, lekua. E, joango nahi zegoinara. Asko, eh? jo behar dut, joan behar dut, egal urte bat ebarru, Horrelako bat baditu horriak animatzen ditu gore bueno, e, Interrentetik egitea dago eh? Altxatu eta goien errera joan Bilboren, Bilboren kasuan esperantza kalean badago bulego bat Goien ez dakite zehazkize zenbakitan ama, Bigarrenaren aurrean bai, Hortxe frontoia Frontoite zeinaren buru gorten bai, bai, Aurrean dago pare parean Eh, araion, kontratu batekin, eh, orain indarrendokagun kontratu batekin norbadu en fa, batekin, hor de hor behar diren kodigoak edo uh -huh. eta 5 minututan bagarraia goierreko kide. Aukera pare gabea. Bueno, ba, hori, esandakoa, mila esker Jokin eta Asaltengoek emategaratik eta hori korrte. Bai, sai egongo ara. <laughs> Mil